Mikulás sapka Tolonganak a vásárlók a plázában. A folyosón mindenütt műanyag karácsonyfák állnak feldíszítve, az emeletek közötti átriumos térbe óriási világító csillagokat lógattak. Az üvegkorlátnak támaszkodom, és a mélybe hajolva igyekszem körbenézni az alsó emeleten. Cipőboltot keresek, de nem szeretnék körbe menni. Fáradt vagyok már, és sok a csomagom. Ahogy állok ott a morajlásban, a hátam mögött különös hangot hallok. Először sírásnak, nyöszörgésnek tűnik, aztán átvált önfelett visongatásba, csettintgetésbe. Meglepő hang, mert tagolatlan ragacsos, mintha valami kisgyerek torkából törne elő, ugyanakkor viszont felnőttesen mély is. Tetszik? kérdezi egy meleg tónusú másik hang. Tetszik neked ez a sok csillag, ugye? Megfordulok, de ők is éppen irányt váltanak. Egy fiatal, fekete pólós férfitól egy kerekes széket. A székben ülő másik embert nem látom, csak a hangból következtetek rá, hogy fiú ő is. Megyek mögöttük, a srác játszik a kerekes székkel, hol meglódítja, hol kanyarog vele, a másik pedig hangosan kacag. Ők is a folyosó végére tartanak, nem kerülöm ki őket. Az információs tábla előtt megállunk. Na itt vagyunk, nyomogathatod egy kicsit, mondja a srác. A kerekes székben ülő másik, akit még mindig nem látok, erőlködve kifordul oldalra, hogy megérintse a táblát. A kézfeje görcsösen visszahajlik csuklónál, de azért, ahogy közelebb hajol, sikerül megérintenie újaival a menüsort. A színes felület megváltozik, ablakok ugranak elő. A székben ülő fiú felnevet hadonászik körömében. Pólóban van ő is, a karja szőrös, vagyis nem lehet már gyerek, inkább kamaszkorú. Amíg az információs táblára várok, azon tűnődöm, hogy ennek az ifjú férfinak vajon hogyan lehet ekkor a gyereke. Sehogy. Még ahhoz is túl fiatal, hogy babakocsit toljon, nem nemhogy egy ekkora fiút. Vagyis valószínűleg nem az apja, hanem talán az ápolója annak a másiknak. A székben ülő fiú önfelettem vadul nyomogat. Közben gyűlnek a vásárlók, egyre többen toporognak arra várva, hogy közelebb léphessenek. A fekete pólós férfi érzékeli a mögöttük torlódó embereket, ezért lassan megfordítja a kerekes széket, és odahajol. Gyere, menjünk! Lent a földszinten is van egy szuper nagy tábla, nyomogathatod azt is. Ahogy irányt váltanak, igyekszem megnézni a székben ülőt. Mikulás sapka van a fején, és összekuporodva ül, Két nevész lábán aránytalannak tűnik a nagy cipő. A lifthez igyekeznek ők is a folyosó közepére. Megállunk, a székben ülő nagy igyekezettel megnyomja a hívógombot. A lift megérkezik, kinyílik az ajtó. A fiú, aki a széket tolja, előre enged. Tessék csak! Szemben állok velük, és zavarba jövök a két szakállas férfi arc hasonlóságától. Ugyanaz a szempár, ugyanaz a homlok, csak a határozott vonalú egészséges száj különbözik a másik fiú ferde állkapcsától és elgyötört nyáltól nedves sajkaitól. Állok velük szemben a liftben, és hirtelen megértem, hogy ez a helyes szakállas srác a saját ikertestvérét tologatja. Hogy valamikor húsz egy néhány évvel ezelőtt ugyanúgy álltak ők ketten a születés kapujában, mint az imént a lift előtt. És akkor, abban a végzetes pillanatban az egyik elindult, A másik pedig bent rekett, talán hosszú percekre is. Azután mégis mindketten megérkeztek erre a világra, Ahol már vártak rájuk. Várták mindkettejüket, A két kisdedet. És lám az egyik most tolja a másikat, Viszi a földszinti táblához, az meg örül, Boldog. Rázza a fejét, Lobog rajta a fehérbojtos vikulás sapka.